George R.R. Martin, a kóborlovag A tavaszi esők feláztatták a talajt, így dank könnyedén megásta a sírt. Egy alacsony dob nyugati lejtőjén választotta ki a helyét, mivel az öreg még élt, szeretett a naplementébe gyönyörködni. Megint eltelt egy nap, sóhajtott fel, és ki tudja, mit hoz majd a reggel igazdánk. Nos, az első reggel esőt hozott, és csontigáztak. A következő viharos szelet, a harmadik pedig hideget. A negyedik napon az öreg már túl gyenge volt ahhoz, hogy lóra üljön. Most pedig ott feküdt holtam. Alig néhány napja még énekelt lovaglás közben azt a régi dalt, hogy Sirályvárosba megy egy szőke lányhoz, de Sirályváros helyett Esfordot mondott. Irány Esford a szőke lány, hej-hó, hej-hó, Gondolta Dank nyomorúsága leltelve, miközben ásott. Amikor a gödör edég mély lett, a karjaiba vette és odavitte az öreg testét. Kisember volt, vékony, páncélingétől, sisakjától és kardővétől megfosztva alig nyomott többet, mint egy zsákfa levél. Dank korához képest óriásira nőtt. A cammogó, kócos, erős csontú, 16-17 éves, nem lehet biztosan tudni fiú, közelebb járt a hétláb magassághoz, mint a hathoz, és még éppen csak elkezdett hozzá alakjához. Az öreg gyakran dicsérte az erejét. Mindig is bőkezően osztogatta a dicséretet. Más nem is nagyon osztogathatott. Dánk lefektette a testet a sír aljára, és egy időre megállt fölötte. A levegőt ismét esőszak meg, és tudta, be kellene temetnie a gödröt, mielőtt rázendít az ég, de nehezen szánta rá magát, hogy földet szórjon abba a fáradt öreg arcba. Egy szeptonnak kellene itt hogy ahogy imádkozzon fölötte, de csak én vagyok neki. Az öreg tanított meg neki mindent, amit a kardról, pajzsokról és láncsákról tudott, de a szavak tanítása sohasem ment neki. Velet hagynám a kardodat, de csak elrósdásodna a földbe. Szólalt meg végül bocsánat kérően. Az Istenek biztosan adnak majd egy újat, úgy hiszem. Bárcsak ne haltál volna meg, ször. Elhallgatott, nem tudta, mi mást mondhatna még. Egyetlen imád sem ismert, legalábbis végig. Az öreg nem sokra tartotta az imádkozást. – Igazi lovag voltál, soha nem vertél meg, még akkor semmikor megérdemeltem volna. Préselte ki magából. Kivéve akkor egyszer szűztóban. A fogadós fiú ette meg az özvegyasszony lepényét, nem én. Mondtam is. – Hm, de most már nem számít. – Az istenek tartsanak meg, ször. Földet rugott a gödörbe, majd módszeresen elkezdte betemetni. Egyszer sem nézve az alján fekvő valamire. Hosszú élete volt, gondolta. Közelebb járhatott a hatvanhoz, mint az ötvenhez, és hányan mondhatják el ezt magukról. Legalább az új tavaszt megérte. A nap óra tért, miközben megetette a lovakat. Hárman voltak. Csapott hátú, erős hátasa, az öreg poroszkája, és mennydörgés a harciménye, akire csak lovagi tornákon és csatákban ült föl. A nagy, barna gyorsasága és ereje már megkopott. Szeme azonban még mindig fényesen csillogott. Tüzesen csillapodott, és többet ért, mint bármi, amit csak Dank magáénak tudhatott. Ha eladnám mennydörgést és az öreg pejkót, meg a nyergeket és a kantárokat is, akkor elég ezüstöm lenne ahhoz, hogy... Dank összeráncolta a homlokát. Nem ismert más életet, csak a lovagokét. Az erdőről erdőre vándorlást, egyik úr szolgálatát a másik után, mások csatáinak vívását, mások csarnokainak ételeit, még csak véget nem ért a háború, és tovább nem állt. Időről időre tornák is voltak, bár egyre ritkábban, és tudta, hogy egyes kóborlovagok a szűkös teleken utonállásra adják a fejüket, bár az öreg soha nem tett ilyet. Kereshetnék egy másik kóborlovakot, akinek szüksége van egy apródra, hogy gondozza az állatait és tisztán tartsa a páncélját, gondolta, vagy esetleg elmehetnék valamelyik városba. Lennis révve vagy Király révve, -be. és beléphetnék a városi őrségbe, vagy... Egy töltfa alatt halomba rakta az öreg kolmiát. A vászon elszénybe három ezüst, tizennégy részpenni, és egy durván faragott grányit kőlapult. Mint a legtöbb kóborlovagnak, az öregnek is lovai és fegyverei képezték világi vagyonajava részét. Dánké lett a páncéling, amiről legalább ezerszer ledörzsölte már a rozsdát. Egy vassisak, széles orvédővel és horpadással a bal halántékán. Egy repedezett barna kardők, egy fából és bőrből készített hüvelyben pihenő hosszú kard. Egy tör, egy borotva, egy fenőkő, lábvértek, nyakvédők. Egy nyolc láb hosszú, esztergált kőris faláncsa kegyetlen vashegyjel, és egy kopott fénperemű tölgyfapajs filérfai szőr Arlan címerével. Barna alapon egy szárnyas ezüst cserlek. Dankrán ránézett a pajzsra. Felvette a kardövet, majd ismét ránézett a pajzsra. Az öv az öreg ösztövér csípőjére készült. Nem fogja hasznát venni, mint ahogy a páncélingnek sem. Rákötötte a hüvelyt egy kenderkötére, azt megcsomózta a dereka körül, és kivonta a kardot. A penge egyenes volt és súlyos. Jól kovácsolt volt acél, a markolat fára tekert puha bőr, a markolat gomb egy simára csiszolt feketekő. Ez Az egyszerű kard dánk tenyerébe simult, és a fiú tudta, milyen éles, hiszen számtalan éjjel dolgozott rajta a fenőkővel, és egy olajos rongyal mielőtt nyugó óra tért volna. Ugyanúgy illik a kezembe, mint az övébe illett, gondolta magában. Az esfordi mezőn pedig lovagi torna lesz. Könnyű simában lépdelt, mint az öreg pejkó. Dánk mégis törődöttem, fáradtan pillantotta meg a fogadó magas, tapasztott fatörzsekből emelt épületét a patak mellett. Az ablakon kiszűrődő meleg, sárga fény olyan hívogatónak tűnt, hogy nem tudott elmenni mellette. Van három ezüstem mondta magában. Elég lesz egy jó vacsorára, és annyi sörre, amennyit csak akarok. Miközben leszállt a lóról, egy mesztelen fiú emelkedett ki víztől csöpögve a patakból, és kezdett el szállítkozni egy durva szövésű barna köpennyel. – Te vagy az istálós? kérdezte Dant A tésztaképű véznakőjök, nyolc-kilenc évesnek tűnt, hucérlábát bokái sárlepte be. A haja volt a legbizorabb, ugyanis nem volt neki. Le kellene csutakolni a poroszkát, és zabot, mint háromnak. El tudod látni őket? El tudnám, mert rá a fiú pimaszú, ha akarnám. Mm, nem is törődöm az ilyen beszédet, ráncolta a homlokáddal. Lovag vagyok, és ha kell, ezt a fejedbe is verem. Nem látszol lovagnak? Minden lovag ugyanúgy néz ki? Nem, de nem is úgy, mint te. A kardövet kötélből van, amíg megtartja a kardomat, addig megteszi. Most pedig lásd el a lovakat. Ha jól dolgozol, kapsz egy rezet. Ha nem, akkor egy nyaklevest. Nem várta meg a lovász fiú reakcióját, hanem megfordult és belépett az ajtó. Arra számított, hogy ebbe az órába zsúfoltság lesz a fogadóba, de a nagy terem szinte teljesen üres volt. Az egyik asztalnál egy finom damaszt mentét viselő, fiatal nemes hortyogott egy bortócsába hajtva fejét. De rajta kívül senkit sem látott. Bizonytalanul körülnézett, míg csak fel nem bukkant a konyhából egy testes, alacsony, sápadt arcu nő. – Ülj le, ahová csak akarsz! – szólt üdvözlésképp. – Sört hozhatok, vagy valami valót? Mindkettőt. Dank az ablak mellé telepedett le, távol az alvó férfitól. Van finom, zöldséges bárány és néhány kacsa, amit a fiam lőtt. Melyiket kéred? Dank már több, mint fél éve nem evett fogadóban. – Mindkettőt. A nő felnevetett. <gül> – hát elég nagy vagy hozzá. Kivitt az asztal, hogy egy kancsó sört? – Szobát is kész éjszakára? – Nem. Dank semmit sem szeretett volna jobban, mint egy puha zsákot és tetőt a feje fölé, de vigyáznia kellett a pénzére. A pusztaföld föld is megteszi. – Étel, sör, és már megyek is tovább Esford felé. – Milyen messze van innen? Egy napi lovaglásra, a leégett malomnál, ahol az út elágazik, fordulj éjszaknak. Ellátja a fiam a lovaidat, vagy már megint elcsavargott vala Nem, kint van, felelte Dank. Úgy látom, nincs túl nagy forgalom. A félváros elment a lovagi tornára. Az enyém is mennének, ha hagynám. Ha meghalok, övék lesz a fogadó. De a fiam szívesebben fontoskodik a katonákkal, a lányok pedig vihognak és sóhajtoznak. Akárhányszor csak erre jár egy lovag. Szavamra nem tudom miért. A lovagok is csak olyanok, mint a többi ember, és még egyetlen láncsadöféstől sem lett olcsóbb a tojás. Kíváncsian végigmérte Dunkot. A kardja és a pajzsa árulkodott valamiről, a derekára kötött kötél és a durva szövésű ingazonban teljesen másról. – Magad is a tornára igyekszel? el? Dunk belekortyolt a sörébe, mielőtt válaszolt volna. A magyaróbarna italt testes ízzel árad szét a nyelvén, ahogy szerette. – Aha! – bögte ki. – Bajnok Aztán. akarok lenni. <gül> – Na hát, igazán! – kérdezte a fogadós elég udvariasan. A terem másik végében a nemes felemelte a fejét a boltócsából. A kusza, homokbarna, haj sárgás, beteges arcot keretezett. Arcát szürke, rövidre nyílt szaká lövezte. a száját, pislogva ránézett Dankra, is megszólalt. Rólad álmodtam, mutatott rá remegő kézzel. Tars távol magad tőlem, hallod-e? Igen, távol. Uram, bámolt rá Ne Ne foglalkozz vele, ször, hajolt közelebb a fogadós. Más se csinál, csak iszik, és az álmaidól hablatyol. Megyek, megnézem az ételt. Azzal elsietett. Az ételt? A nemes szájából káromkodásnak hangzott a szó. Talpra kecmergett, s egyik kezével megtámaszkodott az asztalon, hogy felnebukjék. Mindjárt elhányom magam, jelentette be. A mellén száraz, vörös borfoltok rondították el ingét. Kellett volna egy ha de nincs itt egy se, Mind elment Esford mezeére. Az Istenek legyenek jókozna, húzna, muszáj innom még egy kis bort. Bizonytalanul kitántorgott a nagy teremből, és Dánk hallotta, ahogy magába énekelgetve felhága a lépcsőkön. Szerencsétlen alak, gondolta, de miért hitte, hogy ismer? Eltöprengett a kérdésen a söre fölött. A bárány volt olyan jó, mint bármelyik, amit életében nevett, a kacsa pedig még jobb lett. Cseresznyével és citrommal sütötték, és annyira fagyus sem volt, mint általában. A fogadós bajban párolt borsót, és kemence meleg hozott mellé. Hát, ilyen lovagnak lenni, gondolta Dunk, miközben az utolsó falat húst is leszopogatta a csontokról. Jó étel és sör, amikor csak akarom, és senki nem pofosz fel. Evés közben rendelt még egy kancsósört. A harmadikkal leöblítette az egészet, a negyediket pedig azért itt, mert senki nem mondta neki, hogy nem teheti. Amikor végzett egy ezüstöt adott a nőnek, de még így is visszakapott egy maréknyi rezet. Mire kilépett az ajtón, már teljesen besötétedett. A hasa tele volt, az elszénye pedig egy kiség könnyebb lett, de jól érezte magát, ahogy az istáló felé lépdelt. Az épületbe felholkant egy ló. Nyugalom, pajtás, hallatszott egy gyerekhang. Dank a homlokát ráncolva megszaporázta lépteit. A lovász fiút mennydörgés hátán, az öreg páncéljába feszítve találta. A páncéling egészen a bokájáig leért, a sisakot pedig fel kellett támasztani a kopasz fejebóbbiára, különben eltakarta volna a szemét. Láthatólag teljesen elmélyedt abba, amit csinált, és rendkívül bizarrányfányt nyújtott. Dank megállt az istáló ajtajába és felnevetett. A fiú összerezzent, elvörösödött és leugrott a földre. Uram, én nem akartam. Tolvaj, próbált szigorú hangot megütni a. Azonnal vedd le azt a páncélinget, és örülj, hogy mentörgés nem rugott bele abba a bolond fejedbe. Ő csata én, nem gyerek póni. A fiú ledobta a szalmára, és a Ugyanolyan jól meg tudnám ülni, mint te? vágott vissza merészen. Fogd be a szád hallani sem akarom a pimaszkodásodat. Vedd le a láncingemet is. Mégis, mit képzeltél, mit művelsz? Hogy mondhatnám megcsukott szájjal? A fiú kibult a láncikből és a földre dobta. Ha válaszolni akarsz, kinyithatod a szád, felelte Dán. De előbb vedd fel az inget, ráz le róla a koszt és tedd vissza oda, honnan elvetted. És a sisakot is. Megetetted a lovakat, ahogy mondtam? És lecsutakoltad könnyű lábad? Igen, bólintott a fiú, miközben lerázta a láncinkről a szalmát. Esforba tartasz, igaz? Vigyél magaddal, szer. A fogadós figyelmeztette. És az anyád vajon mit szólna hozzá? Az anyám, fintorodott el a fiú, az anyám meghat, úgyhogy semmit. Dank meglepődött. Nem a fogadós az anyja? Lehet, hogy inaskodik a fiú? Lank egy kicsit cédült a sörtől. Árva vagy? kérdezte bizonytalanul. És te? dobta vissza a fiú a kérdést. Valaha az voltam, ismerte a Dunk, Még az öreg magához nem vett. Lehetnék az apródot, ha magaddal vinnél? Nincs szükségem apródra. Minden lovagnak szüksége van apródra, vitatkozott a fiú. És úgy látom, neked még nagyobb szükséged van egyre, mint a többinek. Én pedig úgy látom, emelte fel a kezét fenyegetően Dank, hogy neked egy nagy nyakelve van szükséged. Töltsd meg egy zsákot zabbal, indulok esfordba, de egyedül. Ha meg is ijedt a fiú, jól leplezte Egy pillanatig dacosan keresztbe font karral állt, de épp akkor, amikor Dank előre lépett volna, megfordult és elindult a abért. Dank meg mm, Kár, hogy nem. De jó élete van itt a fogadóba. Jobb, mintha egy kóbor pródja lenne. Rosszul tenném, ha magammal vinném. De azért érezte a fiú csalódását. Miközben felült könnyű láb nyergébe és megfogta mennydörgés kantárját, arra jutott, hogy egy részben talán felvidítja. Tessék kölyök a segítségért! Mosolyogva ledobta az érmét, de a lovász fiú meg se próbálta elkapni. A pénz lehullott a porba, mesztelen lábai közé. Nem hajolt, leérte. Amint eltönök, felkapja, mondta magába dant. Megfordította a poroszkát, és a másik két lovat maga mögött vezetve kilovagolt a fogadó udvaráról. A fák szinte ragyogtak a holdfénybe, a felhőtlenegek csillagok pöttyözték. Mégis, miközben elindult az úton, a hátába érezte a fiú komor néma tekintetét. A délután árnyékai hosszúra nyújtak, mire Dank megérkezett Esfort mezeinek szélére. A főves réten már három tucatnyi pavilon állt. Kisebbek, nagyobbak, négyszögletesek, kerekek, vitorlavászomból, vászomból vagy sejemből valók. De mind élénk pompázott, középső oszlopaikon hosszú zászlók lengedeztek, tarkábbak, mint egy vadvirágos rét, élénkvörösben és napsárgában, a zöld és kék végtelen árnyalataiban, mély feketében, szürkében vagy bíborban ragyogva. Az öreg együtt harcolt a lovagok némeikével, a többit a fogadókban és a tábortüzek körül mesélt történetekből ismerte Dánk. Noha soha nem sajátította el az írás és olvasás varázslatát, az öreg addig nem nyugodott, míg ki nem okosította címertamból. Gyakran lovaglás közben súlykolva bele az ismereteket, a csalogányok a gyepői Lord Kerronhoz tartoztak, ki legalább olyan jól bánt a hárfával, mint a láncsával. A koronás bika, Sir Lionel Barsient a nevető vihart jelölte. Dank felismerte a tárlik vadászalakját, a Dondarion ház Bíbor a feszovói pirosalmáját. piros almáját. Ott ültözött Lannister aranyoroszlánya a karmazsin háttérén amott pedig az Isztermontok montok tengeri teknőse úszott át egy halvány zöld mezőn. A vörös sődőr alatti barna sátor csak Sir Otto Breckenén lehetett, akit csak brutális Brekennek hívtak, amióta három évvel annak előtte levágta Lord Quentin Blackwoodot a királyrévi tornán. Dánk úgy hallotta, hogy ször Otto oly erővel csapott le a tompa élő bárgyával, hogy Lord Blackwood arcába préselte sisakrostéját. Látott néhány Blackwood zászlót is a mező nyugati szélén, a lehető legtávolabb szöröttől. Aztán Merbrand, Malister, Kergill, Westerling, Swam, Marlendor, Hightower, Florent, Frey, Pentrose, Stockwood, Derry, Parham, White. Úgy tűnt, mintha minden nyugati és déli nemesi ház elküldte volna két-három lovagját eskorba, hogy lássák a szép mezőt, és sorompóba lépjenek a dicsőségért. Mégis, akármilyen szép pavilonokat is látott tudta, hogy számára nincs hely közöttük. erre csak egy elnyújt gyapjuköppeny lesz minden oltalma, míg a lordok és híres lovagok kappanokat és malacokat fognak vacsorázni, addig ő egy darab kemény, inas, sózott húst. Tudta jól, hogy ha azon a tarka mezőn verne tábort, akkor mind a néma megvetést, mind a nyílt gúnyolódást el kellene szenvednie. Néhányan talán kedvesen bánnának vele, ami a maga módján meg a lenézésnél is rosszabb lenne. Egy kóborlovagnak mindig meg kell őriznie büszkeségét. Anélkül nem más csak zsoldos. Ki kell vívnom a helyemet ebben a társaságban? Ha jól harcolok, talán a kíséretébe vesz valamelyik lord. Akkor majd nemesek között lovagolok minden este friss hús teszek itt és saját pavilont állítok a tornákon. De előbb bizonyítanom kell. Vonakodva hátat fordított a torna mezejének, és bevezette lovait a fák közé. A tágas mező félén, jó fér a kastélytól és a várostól talált egy helyet, ahol egy csermelykanyarulat a mélytóvá szélesedett. A parton sűrű nád nőtt, és egy magas, sűrű lombú hílfa vetett árnyékot a környékre. A puhat tavaszi fű olyan zölden pompázott, mint bármelyik lovak zászlaja. Szép hely volt, és még senki sem foglalta el. – Ez lesz az én pavilonom? – mondta magában Dank. Egy levéltetű pavilon. Zöldebb még a Tylerek és az Esztermontok zászlajánál is. Először a lovakat látta el. Miután gondoskodott róluk Tank levetkőzött és begázolta tóba, hogy lemossa magáról az útporát. Az igazi lovag nem csak Isten félő, hanem tiszta is. Mondogatta mindig az öreg ragaszkodva hozzá, hogy minden fordulókol tetőtől talpig megmosakodjanak, akár szaglottak, akár nem. Most, lovaggá válva, Tank megfogadta, hogy nem hagy fel a szokással. Mesztelenül letelepedett a szilfa alá száradni, élvezve a bőrét simogató meleg tavaszi szellőt, és közben egy, a nátszállak között lustán kóvájgó szitakötőt, vagy ahogy a környéken nevezték sárkány legyet bámult. Vajon miért hívják sárkánynégynek? négynek? Töprengett. Nem is hasonlít a sárkányra. Nem mintha Dunk látott volna már sárkányt. Az öreg viszont látott. Dank legalább félszázszor hallotta a történetet. Sőr Arlamp még kisfőjű volt, amikor a nagyapja elvitte királyrévbe, és ott látták az utolsó sárkányt, a halálát megelőző évben. Egy zöld nőstény volt, kicsi, kábo, ráncos szárnyú. Egyetlen tojása sem kelt ki. – Azt beszélik, igam király mérgezte meg – mondogatta az öreg. – Mármint a harmadik igam. Nem király királyapja, hanem az, akit a sárkányok átkának vagy bal szerencsés igonnak neveztek. Rettegett a sárkányoktól, mert a nagybátyja fenevadja, a szeme láttára falta föl az anyját. És az utolsó sárkány halála óta rövidebbek a nyarak, és egyre hosszabbak, keményebbek a telek. Ahogy a nap lebukott a fák mögé, hűlni kezdett a levegő. Amikor Dank megérezte, hogy liba bőrözni kezd akarja, néhányszor a szilfa törzséhez csapkodta az ingét és nadrágját, hogy kirázza belőlük legalább a koszt nagyját, majd gyorsan felöltözött. Reggel majd megkeresi a játékmestert és feliratkozik nála, de este még el kellett intéznie néhány dolgot, ha egyáltalán sorompóba akart állni. Nem kellett belenézni a víztükrbe ahhoz, hogy tudja, nem igazán látszik lovagnak, ezért a hátára vette szőr Arlan parzsát, hogy lássák címerét. A lovat kipányvázta a nagy fa alá, vagy legelészenek a sűrű zöld fűbe, és gyalogosan indult el a torna mezeje felé. A mező máskor a folyón túli Esford népének legelőjével szolgált, most azonban teljesen átalakult. Az előző éjszaka folyamán egy újabb város szökkent szárba, egy kőhelyett sejemből épült város, mely szebb is, nagyobb is volt nővérénél. A szélén tucatnyi kereskedő állította fel pultját, ételt, gyümölcsöket, öveket, csizmákat, szörméket, solymokat, agyagedényeket, drágaköveket, óntálakat, fűszereket, tollakat és mindenféle egyéb javakat árulva. A tömegbe zsonglőrök, bábosok és bűvészek ügyelektek mesterségüket fitoktatva akár csak a szajhák és a zsebmetszők. Dank egyik kezét elővigyázatosan az elszényén tartotta. Összefutott a nyála szájában, amikor megcsapta az órát a füstös tűz fölött sercegű kolbász illata. Egy rézért vett egy darabot és egy kupasört, hogy leöblítse. Miközben evett egy festek falovag és egy festett fasárkány küzdelmét figyelte. A sárkányt mozgató báboson is megakadt a szeme. A magas lány olajbarna bőre és fekete hajan dorni származására utalt. Karcsú volt, mint egy lándzsa, a melléről szinte beszélni sem lehetett, de danknak tetszett az arca és az, ahogy újai játékára a sárkány a fogát csattogtatta, és ide-oda tekergeti a madzagok végén. Szívesen odavetett volna egy rezet a lánynak, ha lett volna fölös pénze, de most minden pendire szüksége volt. Ahogy remélték, kereskedők között páncélkovácsok is felállították sátraikat. Egy villás, kékszakálló tirosi, díszes sisakukat, csodálatos madár és állatformájú, aranyal és ezüsttel futtatott darabokat árult. Arrébb egy fegyverkovács olcsó acélpengéket kínált, egy másik pedig jobb minőségűeket, de tanknak most nem kart kellett. Az árus, akit keresett, a sor végén állt, talán egy fidoman kidolgozott láncinggel és egy pár acélkesztyűvel. Dank alaposan szeműre vette az árut. Jók a munkáid, ismerte el. A legjobbak. A köpcös kovács nem lehetett magasabb öt lábnál, karja és melkasa szélessége mégis a Dankéval vetekedett. Arcát fekete szakál Hatalmas kezeivel az asztalra támaszkodott, és nyoma sem látszott rajta szerénységnek. – Kellene egy páncél a tornára – mondta Dánk. – Egy jó vértre, nyakvédőre, lábvédőre, és egy nagy sisakra lenne szüksége. Az öreg félsisakja ugyaná ment a fejére, de az orvédőnél több védelmet szeretett volna biztosítani arcának. A páncélműves tetőtől talpig végigmérte. Elég nagyra nőttél, de nálad nagyobbakat is felvérteztem már. Lépett ki az asztala mögül. Térdej le, meg akarom mérni a válladat. És igen, azt a vastag nyakadat is. Dank letérdelt. A páncénműves kifeszítette csomózott bölcsíkot a vállára. Megköszörülte a torkát és nyelt egyet. Majd ismét krákogott. Emelt fel akarod, nem a jobbat. Harmadszor is krákogott. Hm, most már felállhatsz. Dang belső combjának hossza, lábi vastagsága és derékbősége újabb krákogásokat keltett. Van egy-két darab szekeremen, ami talán jó lesz rád, közölte végül a férfi. De figyelmeztetlek, semmi arany meg ezüst cicoma, csak acél. Erős, pusta acél. Az én sisakjaim sisaknak néznek ki, nem holmi szárnyas disznóknak, meg furcsa külhoni gyümölcsöknek. – De jobb szolgálatot is tesznek, ha egy lánycsa csapódik az arcodba. <gül> – Pontosan ez kell nekem – felelte Dánk. – Mennyibe kerül? – Nyolcszáz ezüst, de csak mert tetszel nekem. – Nyolcszáz ezüst? Ez több volt, mint amire számított. – Én van néhány régi vértem, kisebbek, egy félsisök, egy páncéling, a célpít csak a saját keze munkáját árulja, szögezte le a férfi, de a fémnek talált hasznát veszem. Ha nem túrosdás, akkor idathatod, és tiéd a páncél hat Dank Dank elkezdhetett volna könyörögni Pétnek, hogy adja oda a páncét hitelbe, de tudta, hogy milyen válaszra számíthatna. Elég hosszú időt töltött az öreg mellett ahhoz, hogy megtanulja. A kereskedők hírhettem bizalmatlanok a kóbor lovagokkal. kik némelyiket nem sokkal volt jobb a közönséges utonállóknál. Kétezüstöt adok most, hónap reggel pedig hozom a páncért és a többi pénzt. A páncélműves egy pillanatra a szemébe nézett. Kétezüst és kapsz egy napot. Aztán eladom az árut az első vevőnek. Dank előhalászta az erszénéből az ezüstöket is, beletette a páncélműves kérges tenyerébe. – Meg fogod kapni a többit is, győzni jöttem ide. – Valóban? – harapott belepét az egyik érmébe. – A többiek meg azért vannak itt, hogy neked tapsuljanak, mi? A hold már magasan járt, mikor Dank a szívfája felé vette az irányt. Esford mezejét fényárba borította. A rét ének és nevetés szállt. Az ifjú lovag mégis komoran lépdelt. Egyetlen módot talált, hogy összeszedje a páncél árát. És ha legyőzik, egyszer, csak egyszer kell győznöm, mondta fenhangon. És egy győzelem nem hiú ábránd. Az öreg mégsem ábrándozott volna róla. Ször Arlan azóta nem lépett küzdőtérre, amióta a sárkánykő hercege sok-sok évvel ezelőtt egy viharvégi viadalon kivetette a nyerekből. Nem sokan dicsekedhetnek abban, hogy hétszer törtek lándzsát a hét királyság legjobb lovagjával, mondogatta. Ennél jobb soha nem leszek, akkor meg minek próbálkozzak. Dang gyanította, hogy arlan korának több köze lehetett a döntéshez, mint sárkánykő hercegének, de véleményének soha nem mert hangot adni. Az öreg megőrizte a büszkeségét egészen a legutolsó pillanatig. Gyors vagyok és erős! Mindig ezt mondta, s ami igaz volt rá, az nem feltétlenül igaz rám is, mondta magában makacsul. Épp egy nád csomón vágott át, az esélyein rágódva, amikor a bokrok között megpillantotta a tűzfényét. Ez meg mi? Dank nem állt meggondolkodni. Gadja a kezébe termet, és futva vágott át a füves térségem. Ordítva, átkozódva robbant ki a tisztásra, hogy azután a tűzmelet kuporgó fiú láttam megtorpannyant. – Te! – leengedte a kardot. – Te meg mit művelsz itt? – Haladsütök! – felelte a kopasz fiú. – Kérsz? – Úgy értem, hogy kerültél ide. Elkötöttél egy lovat? – Egy kordéj egy parasztal, aki bárányokat hozott a kastélyba, udunk Esford lordja asztalára. – Hát akkor jobb, ha megnézed, itt van-e vagy keresel egy másik kordét? Itt nem maradhatsz. – Nem megyek sehová! csattant fel a fiú Pimaszul. Elegem van abból a fogadóból. Elegem van az arcátlanságodból, figyelmeztette Dank. Mindjárt feldoblak a lovamra és hazaviszlek. Akkor egészen királyrévig kellene lovagolnod, közölte a fiú. Lemaradnál a tornáról? Királyrév. Dank egy pillanatig nem tudta, hogy Gunt üze belőle a másik, de a fiú nem tudhatta, hogy ő is királyrévbe született. Valószínűleg még egy nyomorú tetű mélyből, és kihibáztatja, miért el akar kerülni onnan. Ostobán érezte magát, ahogy ott állt kardal a kezében, egy nyolc éves árva fölött. Eltette a fegyvert, de morogva, hogy a fiulásra nem szenvedheti az ostobaságát. Legalább alaposan el kellene vernem, gondolta, de a gyerek oly síralmasan nézett ki, hogy nem tudta rávenni magát. Körülnézett a táborban. A tűz vidáman pattogott egy szép kis kőkörben. A lovakat lekefélték, a szilfáról pedig ruhák lógtak a tűz fölé, láthatóan száradva. Azok meg mit keresnek ott? Kimostam őket, felelte a fiú, és lekeféltem a lovakat. Tüzet raktam, halat fogtam. A pavilonodat is felállítottam volna, de nem találtam. Ez az én pavilonom. Intett a feje fölé a szilfa magasban tornyosuló ága iradánk. Ez egy fa? – állapította meg a fiú. – Egy igazi lovagnak nincs is szüksége jobb pavilonra. Inkább alszom a csillagok alatt, mint valami füstös sátorban. – És ha esik? – A fa eltakar. – A fák beáznak. <té> – <té> Tényleg beáznak? – nevetett fel Dánk. Nos, az igazat megvalva, nincs pénzem pavilonra. – Te viszont fordíts meg azt a halat, különben a hasa megég, és a háta meg nyers maradt. Látom, sohasem dolgoztál a konyhán. – Dolgozhattam volna, ha akartam volna, tatsoskodott a fiú, de azért megfordította a halat. – Mi történt a hajaddal? – kérdezte Dank. Leborotválták válták a magiszterek. A fiú hirtelen támadt öntudattal a fejére húzta sötét barna köpenye Dank hallott róla, hogy néha ezt teszik a tetvek, férgek, vagy bizonyos betegségek ellen. Beteg vagy? Nem, rázta meg a fejét a fiú. Hogy hívnak? Dank, felelte a lovag. A szerencsétlen fiú felnevetett, mintha ez lett volna a legmulatságosabb dolog, amit életébe hallott. Dank? kérdezte. Ször, Dank? Ez nem lovagi név. A Dankjen rövidítése? Az lenne. Az öreg Duncan-nak szólította, amióta csak ismerte. Az azt megelőző életéből pedig szinte semmire sem emlékezett. Igen, Duncan, motyogta. Ször, Duncan, a... duncan nem volt másik neve, sem háza. Ször Arlan tetőműhely sikátoraiban talált rá. Anyát, apját nem ismerte. Mit mondjam? A tetűmélyi, ször, Duncan, nem hangzik túl lovagia. Felvehette volna fillérfa nevét is, de mit mondjon, ha megkérdezik, merre van. Soha nem járt még fillérfába, és az öreg sem mesél túl sokat róla. Összeráncolta a homlokát. Sir Duncan a magas. Tört belőle egy pillanat múlva. Tényleg magas volt, ezt senki sem vitathatta, és erő a névből. Igaz, a kis taknyos láthatólag nem így gondolta. Soha nem hallottam még semmiféle ször Danken a magasról. Ezek szerint te minden lovagot ismersz a hét királyságban? A jókat igen, nézett rá a fiú kihívóan. Én is vagyok olyan jó, mint bárki más. A torna után mindenki tudni fogja, és neked van-e nevette tolvaj? A fiú tétovázott. Egg, bögte ki végül. Dank nem nevette ki. Olyan a feje, mint egy tojás. A kisfiúk néha nagyon kegyetlenek, akárcsak a felnőttek. Egg, ismételte megtűnődve. El kellene fenekeljek és vissza kellene küldjelek a fogadóba. De az az igazság, hogy se pavillonon nincs, se apródom. Ha megesküszöl, hogy azt csinálod, amit mondok, akkor megengedem, hogy szolgálja torna ideje alatt. Aztán pedig majd meglátjuk. Ha úgy látom méltó vagy arra, hogy velem maradj, akkor mellettem lesz ruhád, amit magadra vehetsz, és lesz étel, amit a hasadba tömhetsz. Lehet, hogy durvaink, sózott hús és szállított hal, esetleg nagy néha, amikor nem látja az erdész egyek -egy szarvas, de éhezni nem fogsz. És megígérem, hogy soha nem verlek meg, kivéve, ha megérdemled. Igen, nagy uram, mosolyodott elegg. Szőr, helyesmitettem. Én csak egy kóborlovag vagyok. Kíváncsi lett volna, vajon figyeli az öreg oda föntről. Megtanítom a háború művészetére ugyanúgy, ahogy te tanítottál engem, ször. Rendes legénykének látszik. Egy nap talán még lovag is lehet belőle. A hal belsej egy kicsit még nyers volt, amikor ették, és a fiú az összes szálkát sem szedte ki belőle, de így is jobban esett, mint a kemény sózott hús. Ekk hamar elaludt a kihúnyó tűz mellett. Dank a közelben feküdt, nagy kezeit a feje alá téve, az éjszakai égboltot bámulva. A fél mérföldnyire lévő mezőről halkzeneszó szűrődött felé. Az eget ezer és ezer csillag pöttyözte. Az egyik a szeme láttára hullott el, egy pillanatra élénzült fénycsikot húzva a fekete háttérre. A hulló csillag szerencsét hozanak, aki látja, gondolta Dank. De a többiek, mint a pavilonjaiba fekszenek, és a sejmet bámulják az ég helyett, úgyhogy a szerencse csak az enyém. Reggel kakas kukorékolásra ébredt. Meg az öreg második legjobb köpenye alatt kuporgott. Hm, szóval nem szökött el éjszaka. Kezdetnek nem rossz? Megbökte a lábával, hogy felébressze. Felkelni, sok dolgunk van. A fiú elég gyorsan talpra állt, a szemét dörzsölgette. – Segíts felnyergelni nyergelni könnyű lábat! – szólt rádánk. – Mi lesz a reggelivel? – Vansózott hús. Miután elkészültünk. – Előbb eszem meg a lovat! – húzt el a száját Egg. – Az öklömet fogod megenni, ha nem csinálod, amit mondok. Fogd a keféket, ott vannak a táskában. Igen, abban. Együtt kefélték le a poroszka pejszín szőrét, együtt tették fel rá szőr arlan legjobb nyergét, együtt húzták szorosra a szíjakat. Tank látta, hogy Egg jól dolgozik, ha rászánja magát. Valószínűleg egész nap távol leszek, közölte, miközben nyerekbe beszállt. Te itt maradsz és rendet raksz a táborba. Gondoskodj róla, hogy más tolvajok ne kíváncsiskodjanak. Kapok egy kardot, hogy el tudjam kergetni őket? kérdezte Egg. Kék szeme volt, nagyon sötét, szinte már lilás kék szeme. A kopasz fejétől valahogy hatalmasnak tűnt ez a szempár. Nem, rázta meg a fejét, Dank. Elég lesz a kés is. És itt találjalak, mikor visszajövök, hallod-e? Ha meglopsz és kereket oldasz, szavamra vadászni fogok rád. Kutyákkal, ha kell. Nincs is kutyád, mutatott ráeg. Majd szerzek, biztosította Dank. De csak a te kedvedért. A mező felé fordított a könnyű lábfejét és ügetésben útnak indult, remélve, hogy a fenyegetés elég lesz a fiú megzabolázására. A rajta lévő ruhától, a zsákjába lévő vértektől és az alatta lévő lótól eltekintve minden, ami csak-e világban magájainak tudhatott, a táborban maradt. – Sűt bolond vagyok, hogy ennyire megbízom a fiúba, de annyit az öreg is megtett értem – gondolta. Biztos az anyja küldte hozzám, hogy kiegyenlíthessem a tartozásomat. Miközben átvágott a mezőn, hallotta a folyóparton csattogó kalapácsok hangját, ahol az ácsok a bajbívó sorompókat és egy magas emelvényt állítottak fel. Néhány új pavilon is feltűnt, míg a korábban érkezett lovagok az előző éjszaka mulatságait aludták ki, vagy épp reggelihez készülöttek. Dank érezte a levegőbe terjengő fafüst és szalonna illatot. A mezőtől északra folyt a Konkoy, a hatalmas mándőr egyik mellékfolyója. A sekélygázlón túl terült el a város és a kastély. Dank számos vásárváros látott az öreggel töltött évei alatt. Ez szebb volt, mint a legtöbb. A zsüptetejű, hófehérre meszelt házak barátságos hangulatot árasztottak. Dank fiatalabb korában sokat gondolkodott rajta, milyen lehet az egy helyen élni. Minden éjjel tető alatt aludni, minden reggel ugyanazok között, a falak közt ébredni. Lehet, hogy nem sokára meg tudom. És igen, egy is. Megtörténhet. Húcsabb dolgok történnek nap mint nap.